Ja, dit is net so skyns na 39 hier in Suid-Afrika Suid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf www.netradiosa.co.za Het sal goed wees as jy Een wekie daar kan rondkrap Op die web Van ons radio So dat jy ingerlig kan wees, oor alles wat hier gebeur. Al die name van die omroepers, al die programme wat uitgesaai word, en dan ook belangrik, ons archief, waar jy kan kyk na vorige programme wat alreeds uitgesaai is, en dan so op jou eie tyd bykie kan luister. Jy luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hier van af Irenie, die stad van vrede. In Pretoria, Suid-Afrika En waar jy ook al jouself nou bevind Hier in Suid-Afrika of enige plek in buitenland Jy is baie, baie, baie welkom En ja, dit donderdag donderdagavond En dit is ook laat dit so sessie is Want het gaan oor bybelse meditatie En so voor jy gaan slaap net luister en dan sommer so onder die meditatie aan die slaapraak dan behoort jy as jy aan die slaapraak behoort jy morgen ochend eers weer jou oor oop te maak en dan gaan jy ontdek dat die oorvone nog daar op jou oor is maar nou ja dit is ons wonderlik wonderlijke voorrecht om so onder die geklank van die woord van die heren en rustige muziek dat jy so kan aan die slaap raak. So die gedagde is rechtig, dat jy hierdie tyd sal gebruik, om te ontspan, te leer hoe mens dit nou specifiek doen, om jy te kan ontspan, mens kan dit doen, mind over matter, Engels uitdrukking, in en met jou lichaam praat, so dat jou geest lekker, wakker kan wees. Mense gees slaap nie. Jou brein wel, maar jou gees nie. Dit is maar ook hoe kom die Here vir ons sê dat hy slymer of slaap nie, want God is gees. En daarom is dit ook dieselfde met met jou gees. Jou gees is op en wakker. En dors. En dors regtig na die onvervalste melk van die woord dat jy daardoor kan opgroei en sterk word innerlik in die gees ek hoop jy kan jouself op een rustige plek nou kry gemakkelike plek verkieslik le in een le maar as jy het moeilik is vir om te le, sit le en en jou handpalms ook na onder en dan moet jy net rustig verkeer en luister na my stem luister na my stem en ook na die muziek wat ons aan u gaan voore en ek denk, omdat meditatie op psalm 1 gebaseer is gaan ek vraag dat ons eerstens dan hier luister na, luister na een voorlesing door myself van Pesalem 1. Maar kry jou nou helemaal lekker rustig handpalms na onder en kyk of jy al self een die goed wat ek al by vorige sessies met jou gedeel het of jy kan dit toepas. Maar ek gaan dit in elk geval weer herhaal, maar Dit mag wees dat jy ten die tyd het ons klaar geluister het hier na die psalm Dat jy al klaar, klaar jylle mal ontspanne sal wees Kom ons luister dan na psalm 1 terwijl jy kyk hoe ontspanne jy kan wees Dit gaan Dit gaan goed met die mens Wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met lychsenerige saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. De dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is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 En jy luister na dokter Tini Eilers, ons is hier bezig met Bijbelse meditatie, soos dit geskooi is op Psalm 1 Om god Godse woord te oordink Ek wil graag met jou geest praat En Omdat ons geest, siel en lichaam is Hoet ons dan kyk of ons nie die lichaam en die siel tot bedaring kan bring nie, ons gaan nou begin om te concentreer op jou voetswole terwijl jy nou so le, onthoud het gaan oor mind over matter, jy praat en jy is in beheer en met jou gedagtes terwijl jy nou jou voetswole in jou gedagte sien ek weet, een mees kan nou nie jou voetswole rechtig sien nie Praat jy met jou voetsolle om te ontspan En al die spiere binnen in jou voet Mes moet letterlik voel Hoe dat jou hakskeen In die oppervlak waarop jy nou le Hoe jou hakskeen daar so evens in sak, En dis al jou voetspire laat ontspan Tone, voete, enkels, helemaal totale al ontspan En dan ontspan jy van jou enkels tot by jou knie Met voel hoe dat dit bezig is om te ontspan en dan van jou knie af tot by jou jippe en dan so van jippe naar jou jippe na jou skouwers en van die handpalms af voel hoe dat jou hande in die oppervlak insak tot by jou skouwers en jou nek en jy kop, kopvel, ontspanning, en ook jou gezig, spieren, kakebeen, en terwijl jy nou so in een ontspanning, een situasie jy en een gemoeds situasie bevind, want ek ons moet bid, allemaal van ons samens gaan nou weer begin met daar ontspannings, oefening, maar ek wil ons moet bid, daar is gebedsversoeken en dis vir ons my so voorrecht dat ons nou vir mekaar kan bid altyd onthou enige tyd wanneer jy een gebedsversoek het Dan kan jy my kontak, jy kan my ook per WhatsApp kontak. En my nommer is 0795 34 64 87 0795 34 64 87. so enige manier in die kleedskamer maar dan is dit nou gewoonlik op die tyd dan wat ons nou uitsaai maar as jy nou voor die tyd voel dat jy vir my wil vraag vir een gebedsversoek dan is jy by welkom van die whatsapp gebruik te maak en ons gaan eerstens bid vir Rosa wat ook nou ingeskakel is En kom ons vereenig so in ons ontspanne luim Vereenig in die gebed Hemelse Vader waai dankie vir ons voorrechte wat ons het Uit die hand Om te kan bid En ons wil heel eerst ons dankie sê vir al die goeie gaves, wat ons elke dag uit die hand ontvang. Heere, ons weet, ons moet ons sieninge tel, as so wei. En terwijl ons so dink aan al die dinge wat u elke dag vir ons gee en doen, Ontspan ons dan in die wete dat jy vir ons omgee En omdat jy vir ons omgee Wil jy ook het dat ons vir mekaar moet omgee En daarom bring ons nou Ons is Rosa na u toe wat by haar is En vraag dat jy haar sal vertroes Heere op die manier wat man het u dit kan doen dat sy nou op hierdie oomlik die hand op haar sal voel en weet dat u ons hemelse vader is dat u ons goeie herder is en dat ons maar rustig in u teenwoordigheid kan wees en weet u ken ons gedagtes, u ken ons omstandighede, ons hare is getel en u is ook dus op hierdie oomblik bewus van Rosa en hoe sy voel en ons bid u vertroost in die hand op haar terwyl ons ook hier luister na die Heere is my Herder soos gesing dier mans vir Jezus my heart my heart, my heart. luister na Dr. Tini Eilers ons is bezig met by, by, bybelse meditatie en hoop dat jy nog rustig ontspanne le daar van die voedsohle af tot by die kroonke helemaal totaal en al ontspanne en ons dink ook vanavond aan Amia Siloienis sy het in mangel operatie ondergaan en daar tydens die tyd in die operatie theater virus opgedoen en sy is baie syk op die oomloop en sy is 2 jaar oud, 2,5 jaar en ons wil graag dan ook nou vir haar bid kom ons vredig in die gebed vader ons bring nou vanavond ook vir Amea na toe en omdat u ons amal baie lief het en ons sien in u woord ook baie lief is vir die kinderkies het ons groot vrijmoedigheid om vir Amea na u toe te bring Vader ons weet Daar is vir u ook niks verborgen, u weet alles En ons hoef u nie te herinner aan die dinge wat gebeur nie Maar u wil dit graag so he Dat ons ons versoeken na u toe bring En ons versoeken, weet ons, word opgevangen weer ook bakke En word dier die Engeland na u troon toe gedra En ons dank u vir so groot, groot, groot voorrecht Vraar ook dan, Heere, dat u vir Amea sal anraak en ook alle wat vir haar omgeen, dat u vertroesting ook saam met hulle sal wees. En ons weet, Vader, u doen dit en ons glo het en ons dank u daarvoor en Jezus sy kostbare naam bid ons dit nou ek wil vanavond een gedeelte aan die voorhou oor die pad van saligheid omdat die Heere vir ons omgeeuw is daar een weg van saligheid een pad terug Na God die Vader Je sal onthou Jezus geset, niemand kom na die Vader behalwe door my nie En daarom het Jezus mens geword en het hy die goeie nies aan ons meegedeel Die pad terug na die Vader toe en ons geest, binnen ons geest is ons opgewonde oor hierdie wonderlijke raadsplan van God daar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest nie aan en dis maar die rede hoekom een mens moet probeer om jou lichaam en jou siel soos wat David het ook gestel het het bring sy siel tot bedaring so dat ons gees wat by skerp en wakker is, hierdie inhoud ons eie kan maak, dood het werk so van ons gees teer na die siel en na die lichaam toe. Het Paulus vir ons sê dis hoe ons onberispelik bevind moet word en dag gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van ons Heere Jezus, wanneer hy weekom en dis hoe Godse raadsplan nou wer vanuit die geest, die mensie, omdat ons wederbaar is geestelike geboorte ondergaan het en nou gebruik God ons geest om alles te belig, alles te ondersoek om ons onder die versoek te plaas die vergroot glas so ons dit self kan sien en dat ons dit kan beluie en dat God ons kan help sy raadsplan anvaar en Godse raadsplan soos wat het uiteingesit word door die Hebraer briefskryver in die seste hoofstuk van die brief die brief aan die Hebraers waar die skryver vir ons sê ons moet nie blij by die begin van die prediking nie maar ons moet voortgaan na die volmaaktheid en om voort te gaan na die volmaaktheid toe beteken dat die mens achter die voorrangsel moet ingaan en dan sê die skryver dit ook, hy sê en dit sal ons doen as God dit toelaat ons het altyd God sy toestemming nodig en sy toestemming gaan hand aan hand met sy raadsplan so mes begin by die begin en jy eindig by die eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid, eeuwigheid het nie begin of einde nie, dit hou maar net aan. So daarom vraag die Hebreer briefskryver, dat ons nie sal blij by die begin nie, maar dan verduidelik hy vir ons, hoe dit nou werk, hoe hier die weg van zaligheid in mekaar steek, en dan noem hy dit vir ons dat alles begin by bekering somme daar recht in die eerste vers sê daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te le so dis die fondasie waarop ons bou van bekering een mens moet tot bekering kom dit wil sê omdraai dit wat dit letterlik beteken om om te draai vanuit die wereld na die koninkryk toe want vanaf die dag van Johannes die doper breek die koninkryk vir homself een pad op en ons moet dit so sien Terwijl ons nou so ontspannen is, rustig is En alles uit die gedagtes weg geneem word Oor die hele kwestie van die dinge wat ons vandag gedoen en beleef het Of dit nou aangeraam of onaangenaam was Dit wil ons graag net vir hierdie tyd vergeet en net op Godse woord concentreer So vergeet al die ander goeikies Vergeet ook jou lichaam En dan concentreer jy maar net dood gewoon op my stem So alles begin by bekering om om te draai vanuit die wereld dit is eindelijk een los skeur proces want die wereld het een geweldige greep door die eeuwe jyn wat het op die mens uitoefen het hou ons vast leeg ons aan bande en mens moet willens en wetens daar uit jou los ruk het ons dit is maar vir ons makkelijk om te verstaan as iemand jou nou sê vasthou en jy moet jou self los ruk vanuit daar die greep So is dit wat ons moet doen Dit moet ons willens en wetens doen Om weg te gaan As het ware Om daarna nou ons kan nie uit die wereld uit pad gee Visies nie Dit is geestelik As jy ook in Johannes 17 sal lees Jezus' hoog priestelike gebed Wat hy gebid het vir ons dat ons hier op aarde is, want ons is veronderstel om die sout te wees, en die licht te gee, maar ons kan nie deel daarvan word, nie, want dan sal jy nie meer die sout kan wees nie, kan ook nie meer die licht wees nie, so mens keer jy los van die greep, en om dit te kan doen, het jy geloof nodig, so alles vergrond, geloof Hierdie actie van bekering verg geloof En krachtige geloof En die goeie nieuws is dat God werk self hierdie geloof in jou Jy hoef dit nie te genereer nie Dit is een geskenk van God maar een mens moet jou self in Godse arms werp, wat net vir jou so'n prentje voorhoud, van een paafiguur wat sê onder in een kelderverdieping van die huis staan, en is donker daar, mens kan nie die persoon daar sien nie, en nou die sienkie van hier die vader staan hou, daar by die ingang, by die bek van hier die kelder en hy hoor sy pa praat maar kan sy pa nou nie sien nie, maar hy kan hoor en nou sê die vader vir die sien hy moet spring, hy moet spring, hy sal omvang hy wat sy vader is En om dit te kan doen, verg absolute geloofsvertrouwe Dat jou pa bedoel wat hy sê Hy sê, sê en ek kan jou sien, baie duidelik Ek sta nou hieronder, jy kan my nie sien nie, maar as jy spring, sal ek jou vang Sê nie zeer kry nie Ga nie ook jy mis nie en dan hang dit nou af van die geloosvertrouwe van daar die sienkie en in meeste gevalle sal die sienkie dit doen en dis vir die rede dat die heren gesê het as ons nie verander en soos die kinderkies word nie sal ons nooit in die koninkryk ingaan nie sien alles begin by geloof en geloofsvertrouwe absolute onwrikbare geloofsvertrouwe in God en in sy raadsplan want dan sal ons omvolg tree for tree for tree soos dit hier uiteen gesit is in hier die brief wat hier God geinspireer is so dat die, die skryver dit vir ons hier aangeteken het en ons kan dit so letterlik en woord vir woord geloof so hierdie is die pad wat begin by bekering en geloof en dan die leer van die dood Nou weet ek baie bewus daarvan dat daar verskillende leerstellinge is oor die doop en ek wil nou nie op hierdie stadium daarop ingaan op hierdie verskillende leerkwesties nie Ek kom so dier daar die verskillende leerskole van besprinkeling en van doop in water ter onderdompeling en al die argumente teen dit en vir dit, ken dit alles en daarom wil ek nou nie vir jou daarmee bemoei nie want God oortuige my self nie mense en hulle argumente nie so as ek jou maar net so kon neem na waar iemand gedoop word, in handelinge oorstuk 8, waar daar die Ethiopier op een gesit het, en pesig was om te lees, hy was daar by een feest in Jerusalem, en hy was nou op sy terugtocht, op sy waag terug na Ethiopie, En hy lees in die boek Jesaja, nou omdat God alles weet van die mens af Het hy des, destijds ook geweet van die Ethiopier wat hy op een het En uit sy woord lees en God sê hy is wakker oor sy woord En weet God, as mense lees uit sy woord en hulle verstaan nie mooi nie dan weet God het mos, kom sal hy dit nou nie weet nie. En vir die rede het hy sy mense, soos ek en jy wat nou luister, ons is moest die Godse mense. in God sal ons veel laat kruis met ander mense sy wee. En as ons net gevoelig is, dan sal ons dit optel, in ons gesprek met iemand, in ons communicatie met iemand die Heere sal self daar die opening gee hy sal nou sien hier by hier die Ethiopier ook Philippus loop daar by die waar God het om soon toe geneem op een wonderbaardelike manier in die gees soon toe geneem En nou praat hy met hier die Ethiopier, vraag vir hom, meneer, verstaan jy wat jy lees? Want hy sien, hy sit daar met die boekrol. En gelukkig sê die Ethiopier, toe vir hom, nee meneer, ek verstaan jy, hoe sê ek verstaan as iemand nie vir my verduidelik nie? En toe nooi hy vir Filippus, om by hom te kom set hier op die waw. met my oplet na die mooie maniere wat hy sê, mens forceer jy nie af op ander mense nie, mens reageer maar op op mense, op hulle geest, dit wat in is, en Philippus kyk en hy sien wat hy bezig is om te lees, en hy begin by daar die gedeelte, en hy verkondig aan hom die evangelie, want die mens kan die evangelie Uit enige gedeelte, gedeelte van die woord verkondig Want die hele woord gaan net oor een ding En dit gaan oor Godse raad wat hy vir die mens het So hy kan op enige plek begin Daarom kon hy onmiddellik daar die skrifgedeelte neem En hy verkondig aan hom die evangelie van Jezus Hy wil ek hy met die moe vir jyself denk. Hierdie Ethiopier weet ons nou niks nie, hy verstaan nie wat is wat hy lees nie. En nadat Filippus klager aan hom die evangelie verduidelik het en alles is nou glas helder vir hom, toe sê hy vir Filippus, maar Filippus, hier water. Hoekom kan ek nie gedoop word nie? Wat betekent dit logisch? dit beteken logisch dat Philippus aan hom moest verduidelik het as deel van die evangelie dit wat hier in die breer die leer van die doop dit deel van die basis wat gele moet word, die fondament en toe sê Philippus vir hom wel kijk, as jy glo met jou hele hart sê nie wie, is nie een halfhartigheid nie, en sê, dan kan ek jou doop, toe sê, ek geloo, sê nie, hoe my mens met jou geloof kan beleid, as kom my geloofsbeleid in een so belangrike rol speel in my dat jy so dikvels as moentlik jou geloof moet beleid, om jyself te herinner aan wat jy geloo, en toe beveel Filippus dat die waar moest stil hou, en hy het al toe afgeklim die water, en om gedoop. En hy sê hoe werkt het is, die leer van die doop, is nie ingewikkeld nie, niks ingewikkelds daan nie, mense hoef nie te argumenteer hier oor nie, as mens binne die water intlim, mense maak dit maar net doodgewone sin, as jy maar someneet a hand vol water kon geneem het, wat hierdie etioper heel waarschijnlijk by hom gehad het, op die wa maar jy pakt nie so'n reis aan zonder water nie, maar hy het afgeklim, omdat die mens nie iemand kan doop as jy nie binnen die water staan nie dit is deel van die fondaties wat geleid moet word wat die Hebrau brief skryver sê hy sê ons kan nie hierby stilsta nie en dan na die leer van die doop van die handoplegging skryf Timotheus en sê vir hom hy sê jy sal daar die God gegewe gaves wat binnen in jou is moet aanwakker wat aan jou gegee is dier die handoplegging en dis wat gebeur, met die handoplegging word die mens gedoop met die Heilige Gees en daar is sekere gaves wat daarmee gepaard gaan want ons allemaal het nou nie precies die selfde gaves nie want het functioneer soos een lichaam iemand is die hand en een is die voet, die oog, die oor en so meer en so meer maar by die initiële met die Heilige Gees is dit nog maar die eeltijd precies die selfde soos die heel eerste uitstorting van die Heilige Gees wat mense begin praat het in verskillende tale en ek is bewust daarvan omdat ek self door al daar die leerskole gekom het en in sulke denominaties predikant was ken ek die argumente dat mense nou verwijs na daar die uitstorting van die heilige gees en mense wat daar gedoop is, en het talen gepraat het, dan sê daar van die theoloom, maar dit was nou maar net so een eenmalige gebeurtenis gewees in die geskiedenis, amper soos die wereld vloed in die dag van Noach, wat nou nie weer herhaal gaan word nie, Nou dit is nou maar net doodgewoon nie waar nie, want lang na die gebeurtenis, lang na die uitstorting van die Heilige Gees, skryf Paulus sy briewe, terwijl hy bezig is met sy sendingreise, lang na die uitstorting van die Heilige Gees en mense wat in tale gepraat het en dan onderrug Paulus die gemeentes, wat die orde hulle moet, antaaf in hierdie gaves van die gees, die spreke in tale, en die uitleg van tale, en al die ander gaves, en hy spandeer een hele klomp aandigde aan, en mense as dit nou, dan een eenmalige gebeurtenis gewees het, daar destijds met die uitstorting van die heilige gees 50 dagen nadat Jezus die hemelvaart plaasgevind het sy opstanding plaasgevind het dan sal het ons nou nie sin maak dat Paulus hier hoofstukke in sy brieven nou aandag gee aan die doping met die heilige gees en die spreke en taal en uitleg van taal en al die ander gaves so dis man die dood gewoon nie waar nie in hier herhaal die breerbrief skryver dit oor die opleg van oplegging van hande en van die opstanding van die dode Een mens moet dit ook verstaan alle mense moet dit weet dat Jy gaan nie maar net een dag hier sterf en begrawe word en dan keer jy terug tot stof en dan is alles verby nie. Nee, dat is opstanding. Ons gaan opstaan. As jy hier gesterf het, gaan jy weer uit die dood uit opstaan. as jy gesterf het, gaan jou siel en jou gees na God en wanneer Jezus die kerk omhaal dan bring hy soos hy dit vir ons beskryf in Thessaloniansense en ander gedeeltes bring Jezus die Mense wat ontslaap slaap het sy gees en siel saam met om en hulle word verenig met hulle lichaam wat dan opstaan en hulle kry verheerlikte lichaam soos Jezus sy opstandingslicham en dit word verenig, gees, siel, lichaam. En die van ons wat dan nog in die lewe oorblij, word in een oomblikse tyd verander, want ons geest en siel en lichaam is nog aan mekaar, maar ons het nog nie een verheerlikte lichaam nie, totdat Jezus nou kom. En hier die mense wat in die doodheid opstaan met een verheerlikte lichaam opstaan, word ons in ook onmiddellik verander in een verheerlikte lichaam. en al sal so jy nie daar opstaan uit die dood dan is daar aan die einde van die tyd in jou geval nog opstanding en dan is dit de amper opstanding van veroordeling want almal moet Voor die rechterstoel verskyn Of jy nou voor die rechterstoel van Christus verskyn Paulus het vir ons het eens het Of jy in die wit troon oordeel Dit wat Johannes in boekoverbaring aan ons voorhoud Maar voor die troon gaan jy verskyn En dan word ons beoordeel Wat ons hier gedoen het En mense, ek wil jou rechte, God wil jou nie bang maak, en ek wil jou ook nie bang maak, en ek wil jou eindelik opgewonde maak. Want God werk in een mens, door sy woord. Die geloof is die gave van God en dan werk God in daar die geloofs mens, daar die innerlijke mens, daar die geest mens, en bou ons van binnen af op. Paulus verduidelik dit so prachtig om te sê, God werk in ons om te wil, want jy weet ons soms ville mens nie, maar God werk in jou om te wil. En soms doen jy dan nou dinge wat dan nou nie reg is nie, maar God werk in jou om te wil sowel as om te werk na sy welbaar. God werk in ons en hy laat vaar nie die werk van sy hande totdat ons helemaal en totaal en al oorgegee is aan die wil van God. so dat wat ons ook al doen God wel behaglik sal wees, so dat die Heere eendag vir ons kan sê, mooi so goeie en getrouwe diensknecht dis moos wat jy man eendag wil hoor nie waar nie, dis oortuig daarvan dat jy dit eendag sal wil hoor en al wat die mens moet doen, is om oor te gee. Leer om oor te gee, soos wat die mens nou in meditase, want dit is een voorloper daarvan. Hoe mens leer om oor te gee, om nie te te stribbel nie, om nie te skop tegen die prikkels, soos Paulus toe hy nog Saulus was nie. Maar onder die geest van die God, sy bevel staan en door sy gees geluid te word. En terwijl jy daaran denk nou, en ek jy moet luister hier na Jan de Wet, wanneer hy hier vir ons syng, vul ons met u geest, vul ons met die geest, denk wat jy daaran, wanneer jy iets vol maak, vul ons, met die geest. wat hier die nu de ve noken elke mens wat dorses kan kom. luister na een voorleesing van Psalm 91 en daarmee wil ek dan vir jou ook groet tot DV Vrijdag wanneer ons om 7 uur weer voortgaan met ons oordenking en mag jy aangename nachtres he, mag die Heerse sieninge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 My God op week vertrouw Dit is hy wat jou uit die voolvangers wip hou En jou bewaar van die doodelike sykte Hy beskut jou onder sy vleels en is vir jou een veilige skudelplek Sy trouw beskerm jou aan alle kante Hy hoef nie bang te wees nie Hy vir gevaar in die nacht Of vir aanvallen oordag